Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Så er det blevet mandag. Den korte radioavis er tilbage æderen, og netop vel Så er nu er det blevet tid til Danmarks eneste holdningsbordende mediemagasin Q&A. Mit navn er Mikkel Andersen. Og mit er Henrik Kvartrup. I dag skal vi se på en, kan man godt tillade sig at sige, betændt sag om... Bios, ambulanseselskabet Bios og Falk. En sag, hvor Konkurrencerådet netop har udtalt skarp kritik af betænkte metoder, udfoldet af diverse byråer og af Falk. Og hvor Falk netop i dag er blevet anmeldt til bagmandspolitiet. Vi spørger i den anledning både om, hvorvidt journalisterne har forholdt sig alt for ukritisk til spindelsatsen i den konkrete sag, men også om, hvorvidt Advice, og det er det byråder og tale om, måske i virkeligheden blot har ageret helt typisk for kommunikationsbranchen, og den eneste forskel så bare er, at de, altså Advice, var så uheldige, at deres kampagne senere blev afslået. Og så taler vi med en journalist, som mener, at begreber som fællesskab, inspiration, nuancer og tillid skal supplere de mere traditionelle journalistiske nyhedskriterier som aktualitet og konflikt. Men hvorfor nu egentlig det? I 11 år har direktøren for TV2 hedet Merete Eldrup. For nylig annoncerede hun at hun tager af for nu at i sig bestyrelsesarbejde. sidste programmet taler vi om den taler vi med hende, er det jo med hende om den udvikling som TV2 har gennemgået siden hun overtog rorpinden og om de udfordringer som TV2 nu står overfor i en fremtid hvor med unge der ikke gider at se Flow TV og med EU-retssager, der stadig truer derude i horisonten. Du lytter til Radio Først skal vi til ugens store emne i mediekredse. Konkurrencerådet har i skarpe vendinger kritiseret Falk for at udbrede fake news om en konkurrent, BIOS, der havde lagt billet ind på at få koncession på ambulancekørsen i Region Syddanmark. Til at gøre det beskidte arbejde, så havde Falk allieret sig med public affairsbyråer, der til synladen orkestrerede en smedekampagne. En af de drivende kræfter, det var tidligere spindokter i Justitsministeriet Peter Gold, der dengang sad i fald, og som i dag er kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn. Og Kommunikationsbyrået Advice har offentligt beklaget og givet en ledende medarbejder en påtale. Nu rejser der så bare flere spørgsmål. Dels om medierne er for ukritiske til at viderekolportere den slags kampagner, dels om biosagen er en enig svale eller blot af udtryk for en helt almindelig praksis i en kommunikationsbranche, der i lige de her år knopskyder og i ét væk ansætter tidligere spændoktorer, journalister og politikere. I første omgang skal vi lige runde det medie, der hævder nogen, hoppede i med begge ben og viderebagte mange af de historier, som senere viste sig ikke at holde vand. Velkommen til dig, chefredaktør for Fyns Poul Gjorde I det? går hoppede i med begge ben? Nej, vi hoppede ikke i med begge ben. Vi afdækkede, om der, den nye aktør på ambulancefonden var i stand til at løfte den kæmpemæssige opgave, som det er at sikre, at man kan få hurtig og kompetent hjælp, når man ringer 112. Men hvordan har du det med, at det nu senere viser, at mange af de historier, du bragte, baseret sig på øh, oplysninger, som du og dine journalister fik leveret på et sølvfad af nogle øh, meget, meget ivrige spinfolk, der måske ikke havde alt for ren mel i posen? Jeg vil sige, at øh, når man ser isoleret på den rapport, som øh, Konkurrencestyrelsen har offentliggjort de sidste uge, så ser det bestemt ikke særlig rart ud. Men med til billedet hører vi altså også, at det er en rapport, som afspejler, hvordan kommunikationen mellem en spindokter og hans kunde ser ud. Og jeg må bare konstatere, at det er faktisk rart at få det blotlagt, fordi når det er sådan, at spin, det bliver blotlagt, når en spindoktor og hans kunde bliver taget med bukserne ned, så ser det rigtig ynkeligt ud. Når det er sådan, at jeg kigger på Fyns stifttidens rolle i det her, så er der jo et noget mere nuanceret billede. Øh, sagen er jo den, at når man laver journalistik, så øh, har man alle fangearme ude. Man er ude og hente informationer øh, alt også blandt folk, som har en, øh, en udtalt og meget åbenlyst interesse. Vores opgave er så som professionelle journalister at verificere oplysningerne, og så bringe de relevante oplysninger videre. Men, men du tænkte ikke, eller dine journalister tænkte ikke undervejs i den her proces, det var der pokker, som det vælter ind med kritiske historier om BIOS. Kunne der være et eller andet øh, historien om historien, vi burde kigge lidt nærmere på i den sammenhæng? Jeg kan forsikre dig, at vi var opmærksom på, at der kom et kæmpe tryk i den her sag her. Det var åbenlyst for alle på redaktionen, at, øh, at der er virkelig nogen, der har nogle interesser i spil. Både på Bios' side, men også på Falks side. Hvis det er sådan, at jeg skal øh, lære noget af det, vi har set her i løbet af den seneste uge, og noget, som jeg faktisk også godt vidste undervejs, så er det, at øh, det, som jeg ærger mig over i dag, det er, at vi ikke løftede den store og meget relevante historier, der hed og få afdækket, hvordan Falk har ageret i den her sag. Ja, det er sjovt, du siger det, fordi lidt tidligere på dagen talte jeg med, med Benjamin Rud Albert, som er kommunikationsmand, men som også har, har meget forstand på journalistik, og han noterede sig også, at du netop har brugt det udtryk, du lige brugte, nemlig det der med fangerarmene. Og prøv lige at høre, hvad Benjamin Rud Albert siger i, i den anledning. Jeg har sagt de sidste fem år, det har jeg sagt i presselåsen, det har jeg sagt på Radio 24-7, det har jeg sagt i medierne, man behøver ikke at kigge udenlands for at finde de samme strukturer, som russiske her har. Det har jeg sagt, så redaktører kunne høre det. Og nu hører vi så, at redaktører bliver overrasket over i presselåsen i går, at der rent faktisk er de her strukturer. De her strukturer er der. Jeg forstår slet ikke, og der har medierne et problem, at Fyn Stiftelsen skal sidde og sige, at de har haft alle fangearme ude. Og det har de bestemt ikke. Fordi hvis de har haft alle fangearme ude og havde brugt de nødvendige, de nødvendige ressourcer på at afdække, hvem var det afstander, og om det her det var, det var sandt, så havde de afdækket Advice-skandalen i stedet for. Man må sige, en af de ting, der, der har været absolut centrale i forbindelse med den her kampagne mod Bajas, det har jo været en Facebook-gruppe, der hedder Nej til Ambulance øh, Og der viser det sig jo så, at det efterfølgende kommet frem, at det helt reelt har været Advice, der har siddet og i hvert fald havde haft administratorrettigheder til den her via en tidligere Falkreders profil. Er det noget, som I på noget tidspunkt har været opmærksomme på at formidle i forhold til læserne? Nej, det har vi ikke, og det er over mig i dag. Og så er det jo nogle gange, når det er, som man ser i bakspejlet, så er der ting, der ser åbenlyst ud. Det, som jeg kan sige, det er, ja, vi vil meget gerne have afdækket og afslørt, at Falk, de var ude med så offensiv en kampagne. Der er ikke noget, jeg heller vil. Vi er bare nødt til at sige, at vi har altså ikke de samme redskaber, som nu Konkurrencestyrelsen har. De kan gå ind med retskendelser og bede om at få agtindsigt i uh, Havde vi haft det? så har vi jo haft nogle helt anderledes arbejdsbetingelser, og så har vi også haft øh, nemmere ved at løfte øh, researchen, som kunne sikre, at vi kunne afdække den her væsentlige historie. Så, utrolig væsentlige historie. Jeg vil sige en ting, det er, at der er også en anden forklaring på, hvorfor at vi holder vores fokus på, om BIOS stiger i stand til at løfte den her nye opgave. Det er, at når der er sådan, at der kommer en ny aktør ind på banen på noget, så har vi område som ambulancedækningen, så er det altså... Vores opgave som et regionalt medie at gå ind og for efterprøvet, allerede inden at de kommer ind i landet, for efterprøvet, har de her øh, øh, nye øh, aktører på ambulanceberedskabet, har de det der skal til, er de rustet til økonomisk at gå ind på det her marked men, ja, de, men skal, du ikke de, også, afryder, skal du ikke også efterprøve, om folk, der jo mildtalt også har en indlysende interesse i at underminere deres kommende konkurrent, hvor vi de nu taler sandt, eller hvor vi de nu maler et billede op, som virkeligheden ikke svarer til, til, til hvad, der, hvad der rent faktisk foregår? Jo, det skal vi. Øh, hvis lige vi skal tage det der med, om, øh, om vi har viderebragt øh, urigtige oplysninger, så kan man jo sige, at vi har tegnet et billede af, øh, om BIOS var økonomisk rustet til at gå ind på markedet. Det er en af de store dele af den her afdækning. Det har vi været inde og afdække ved at dykke ned i deres regnskaber, i deres moderselskaber. Og det synes jeg faktisk, at det er en vigtig Men opgave nu kigger, for Når medierne. du kigger tilbage, Poul, tror du så, at Falk var glad for den dækning, Fyn Stiftetiden brugt, eller var utilfreds med den? Det er et øh, godt spørgsmål. Det er nemt at svare på. Selvfølgelig er Falk åbenlyst tilfreds med, at deres konkurrent bliver set kritisk efter. Og burde i der så i det lys ikke ringe en klokke, når du så samtidig fortæller mig, at du var udsat, og din journalist er udsat for et massivt pres, for den, de samme folk, der var ovenud begejstrede for de artikler, I skrev? Burde der ikke ringe en klokke? Jo, men klokken den ringede faktisk også hos os, og vi diskuterede det også på redaktionen, det her, og vi var faktisk også øh, ind og kras i overfladen på Falk. Men det lykkedes os ikke at, øh, at få løftet den dokumentation. Der Så I spurgte. nøjdes med at bringe de positive historier set med falsk Nej, det gør vi ikke. Vi har rent faktisk også skrevet historier om, at Falk de har trukket redder væk fra regionen ved at mobilisere den her helt særlige Falk-korpsånd, som, øh, som kendetegner det her øh, øh, selskab. Det har vi også været inde og Vi har også været inde og research på nogle af de tip, vi fik, som pegede på, at Falk de, øh, gjorde sig meget umage for at gøre livet svært forbi os. Men vi nåede simpelthen ikke i mål med det. Og så kan man sige, at øh, det skyldes, at øh, det var vanskeligere at research hjem, men det skyldes også, at vi holdt altså vores hovedsigte på og få afdækket, om BIOS var i stand til at sikre, at der kunne sendes ambulancer ud til fyndborgerne, hvis de har brug for hurtig hjælp. En af de ting, og det kan, vi, det kan vi måske lægge op til den debat, vi skal have om lidt, det er, at du siger det her med, at, at I har ikke de samme muligheder til rådighed som konkurrencestyrelsen, der, der altså fik adgang til at, at beslaglæse simpelthen en, en lang række interne dokumenter i forbindelse med den her sag. Altså er der en form for diskrepans i forhold til, hvad journalister egentlig er i stand til at kunne gå ind og afdække, fordi man ganske enkelt ikke har mulighed for på nogen som måde at kunne gå ind og se noget, som bureauer internt holder hemmelig. Man kan bare sige det, jeg vil hellere sige, at det er et vilkår, vi må arbejde med, fordi vi, vi, vi kommer nok ikke i en situation, hvor, hvor kommunikationsbyråer og de skal have nogle helt ganske særlige regler for, hvad offentligheden må få at vide. Ja, det ved jeg ikke, om det sker, men jeg kan bare konstatere, at i min verden, og det er redaktionen på Fyns Stefttinde, der er vi hver eneste dag tændrende opmærksomme på, Øh, hvilke motiver hvor, øh, de folk, der henvender sig, de har. Men Paul, kunne man ikke her, bare de her til afslutningsvis, kunne man ikke operere med et forsigtighedsprincip, der gik på, at når man oplever kilder være ovenud i altså næsten, så så du også tænkt, at det er jo dog påfaldende. Og det er så samtidig fører til nogle artikler, hvor du godt kan se, at det her, det er næsten for godt til at være sandt for dem, der er så i Altså holder man måske lidt tilbage, så, så, så, så vender man lige skroen en ekstra gang, inden man bringer de artikler. Men vi har faktisk vendt skroen. Vi har haft en massiv øh, dækning af Bios' evne til at komme ind på det danske marked, men vi har æderhylm os sorteret rigtig meget fra undervejs. Det kommer bare ikke frem i sådan en rapport her. Men alligevel siger du, at du er helt sikker på, at Falk var glade for det, I skrev? Jamen, det er, det er jo åbenlyst. De er jo øh, også en aktør på markedet, som er blevet kørt af vejen, så, så det er jeg helt med på. Det forholder sig sådan, i den her sag, som det givet også forholder sig, i alle mulige andre sager, der handler om både det private erhvervsliv og dansk politik, både helt fra Christiansborg og så ned til, til de enkelte byråd. Der er der også en masse interesser, som hele tiden forsøger at påvirke vores medier, og vores opgave det er så at sortere i oplysningerne. Og der kan jeg bare sige, at der er jeg så glad for, at vi har haft fat i den her dækning. For prøv at forestille jer, hvis den her smedekampagne, som det viser sig, at Falk har kørt, den udelukkende havde fået frit løb på Facebook. Vi har dog været inde, at sortere øh, øh, fakta fra, sådan at det er fakta, der er blevet bragt videre i vores medier. Det blev de sidste ord fra chefredaktøren på øh, Fylde Stiftstidende på og Tusind tak, fordi du vil være med. Men vi slutter ikke diskussionen her, vi skal nemlig videre. Du lytter til Radio 24 /7. Fordi, som vi var lidt inde på før, spørgsmålet rejser sig jo. Er Falksagen blot udtryk for en helt almindelig fremgangsmåde mm. i branchen? Og handler den almindelige forarvelse i branchen dermed blot om, at dem, der var så heldige, ikke at blive opdaget, nu så glorie i, at det var konkurrenterne, som blev opdaget. Og til at tale om det, så har vi fået besøg af dig, Anna Thyssen, kommunikationsrådgiver og også fast panelist i uh, programmet Det, vi taler om. Men det er altså ikke noget med det, at gør, du er kommet i dag. Og også velkommen til dig, Henrik Jette Sølof. Du er branchedirektør i Dansk Industri og repræsenterer mange af de public affairs virksomheder, som vi taler om her. Øhm, føler du dig sikker på, at Falk-sagen er enestående? Det håber jeg sandelig, den er. Æh, sikker kan man vel aldrig føle sig, men, øh, men øh, hele diskussionen omkring, hvordan man agerer som public affairs virksomhed eller kommunikationsvirksomhed og en vi løbende har i den kreds af virksomheder, som, øh, som jeg arbejder med, og det er også grundlaget for, at vi har lavet øh, nogle principper for god lobbyisme, fordi det er jo ikke... Er første gang, øh, at der er diskussion omkring, hvad, hvad er øh, public affairs i virkeligheden? Men, men kommer det som, altså når vi sidder der i plenum og diskuterer, bruger, I, bruger I, du øh, medlemsvirksomheden det og det, bruger du metoder, du ikke må bruge, så kan det vel ikke komme bag på dig, at svaret er benægtende? Det, det spørgsmål, som, som du stiller der, det er et spørgsmål, om vi sidder og diskuterer præcis, hvordan den enkelte virksomhed arbejder? Nej, om hvorvidt de moralske kodeks bliver, bliver overholdt. Og der er, det bare der er det vel ikke overraskende, at når det spørgsmål kommer op, så, så slår alle syv kors for sig og bedyrer, at de skal operere helt som de skal det regner jeg med, de gør, fordi det er jo det, der er mening med, at vi laver sådan nogle principper for god lobbyisme, øh, og de virksomheder, som er med til at lave dem, at man henholder sig til dem og rent faktisk også efterlever dem. Så jeg vil sige, at i forhold til den konkrete sag, der har været her, så er det selvfølgelig en utrolig uheldig sag, som vi ser med meget, meget stor alvor på. Det synes jeg er vigtigt at slå fast, og det er også grundlaget for, at vi nu har valgt at betage den op i vores bestyrelse, i det rådgiverne, og i den sammenhæng også for at sig ind og forklare sig. Så ingen tvivl om, at det er en meget, meget alvorlig sag for branchen. Men i forhold til, I spørger mig, om hvorvidt det er noget, der generelt finder sted, det håber jeg så sandelig ikke der. Og analysen Henriette Sølsoff siger, at hun ikke håber det. Hun kan ikke garantere det, men hun håber det ikke. Så vil jeg spørge dig, som en af de udøvende i branchen, og en med kendskab til branchen, har Henriette Sølsoff noget at have sit løndige håb i? Jamen, der er jeg jo altså, jeg er på samme niveau. Jeg ved jo ingenting, men det jeg hører er i hvert fald, at det sker. Og hvad, det er jo, at... Hvad sker Jamen, der sker det, at øh, altså jeg, jeg deler de her øh, mis, øh, misconduct, altså dårlig lobbyisme, eller hvad man skal sige, sager, og øh, kommunikationsrådgivning og strategirådgivning, kan man sige, op i to, øh, to grupper af dem, der er dårlige. Det ene det er, hvor du har en, det jeg kalder en slice-kunde, altså folk, der helt klart øh, selv har haft en interesse og hyret nogen ind til at hjælpe, som jeg laver den her strategi om at eksekvere. Så det vil sige, at det skal en dårlig kunde til et, et, et dårligt bureau. Og så har du en, en, en god kunde, altså en kunde, der har, en, en, synes de selv, en rimelig sag, og indenfor, som holder, hvor de gerne selv vil holde hvad skal man sige, alle juridiske regler, men også de moralske. Og så hyrer de et bureau, som så dybest set går ud og gør noget, som de ikke aner, hvad fanden de gør, for eksempel i, politi i politisk varetagelse. Og der ved kunden reelt ikke, de får jo bare et, et, et resultat måske, og der ved de ikke, hvad fanden der foregår. For når de tager ind på Christiansborg, ud i regionerne, ud på rødhusene ud i embedsværket, så ved man jo ikke, hvad de gør. Nu, Henrik. Ja, altså det, det, som jeg synes også er lidt, lidt vigtigt at holde fast i her, altså, og som vi også kunne høre i den foregående debat i forhold til Fyns det er jo, at en af de helt fundamentale ting, som man lægger mærke til i den her sag, det er jo, om er der blevet bekendt kulør i forhold til, hvad der er for nogle interesser, man varetager. Og der er det et af de klare principper, vi har i vores øh, principper omkring god lobbyisme, det er, at man er tydelig omkring, hvad er det for nogle interesser, man varetager. Det gælder, når man taler med politikere, og det gælder selvfølgelig også, når man taler med pressen. Man kan godt, når man taler med pressen, sige, min kundes navn skal ikke fra min konkret historie, øh, men så må journalisten jo så vurdere, om man så vil skrive historien, Nej, men overfor den journalist, man taler med, ja. det medie, man taler med, skal man selvfølgelig bekende kulør. Det samme gælder også, når man går ud og mobiliserer interessenter. Det er et helt almindeligt del af at lave politisk interessevaretagelse, det er, at man laver stakeholderafdækning og ser på hvad mener de? Hvad mener de? Hvem kan vi alliere os med? Men det er klart, når man opsøger nogen, mobiliserer nogen, så skal der også igen være tydeligt, hvem er det, man repræsenterer? Hvad er det for nogle interesser, man kommer med? I, inden I to minutter taler videre, så så siger, vi, at vi, vi på Benjamin rudd før. Ham har vi også talt med sådan, i forhold til, hvorvidt det her er et, et generelt problem. Og, og rudd som vi talte med tidligere på dagen, karakteriserer den konkrete sag, den om omfald som værende at holde nu fast, klam men han har også nogle betragtninger i forhold til, hvorvidt det ligesom er, er, er bredere end som så. Prøv lige at høre, hvad, hvad Elbert sagde. Ja, jeg synes, det er et, et kæmpe problem for branchen generelt, kommunikationsbranchen. Altså, øh, hvis vi gerne vil lægge, ned og lægge ske med, med journalister og politikere, som befolkningen ikke har specielt meget tillid til, så skal vi bare gøre sådan noget der. Bare tryk på knapper, indtil vi kommer til at ligne sådan nogle cowboys ude, der, der hopper op på enhver, øh, altså, enhver mulighed for at tjene penge på, på, på kunderne, uanset hvad de beder om. Det her det er ikke en Der er byråer rundt omkring, der hele tiden prøver at snyde en lille smule på vægten. Altså, og det har vi set i en masse discipliner. Man laver lige den der øh, pressemeddelelse, så man så får øh, 15 forskellige øh, butikschefer ude i landet til, hvor de siger det samme citat, så prøver man at sælge det ind til lokalaviserne. Eller man laver lister over øh, folk, man kan påvirke over deres personlige øh, tilhørsforhold til sygdomme og har det på, på, på lister, som i virkeligheden aldrig skulle være lavet, eller der er masser af små ting, små greb, hvor, hvor der hele tiden bliver snydt en lille smule på vægten. Er det noget, du tror, eller er det noget, du ved? Det er noget, jeg ved, det er noget, jeg ved og det er noget, vi ser, og det er, også blevet, det er også nogle ting, der er kommet frem. De ting, jeg skitserer her, det er alle sammen ting, der har været øh, diskuteret, både på markedsføring og på øh, byrobis og hvad der ellers er. Øh, det har været fremme i medierne. Øh, der er folk, der bedriver klam lobbyisme, klam PR, øh, som skal til at hanke op i sig selv, i det Søltoft. Hvad siger du til den karakteristik af medlemmerne af din branchorganisation i hvert fald nogen af dem er fra? Ja, nu går jeg ikke ud fra, at det er sådan at en generel karakteristik af hele branchen, men jeg vil sige, de ting, som Rud Elbert nævner rent konkret øh, omkring den, den adfærd, der er jo netop igen princippet omkring, at man deklarerer, hvor man kommer fra. Det synes jeg er sådan helt grundlæggende. Og så også et andet helt element, som, som vi også har stående i vores indgangsbønd til de her principper er, at øh, når man er lobbyist, så spiller man en vigtig rolle i de demokratiske beslutningsprocesser, der foregår, men en legitim rolle, efter min opfattelse. Men det betyder selvfølgelig også, at ansvaret er så meget, desto større i forhold til, hvordan man agerer. Og det er jo også det, der er grundlaget for, at vi netop har lavet sådan nogle principper, og det er også derfor, at den her sag er så utrolig kedelig, fordi at man, det er et af de helt og klare, klare principper, at man sprunget et let og elegant henover. Men det er jo fint, at I sidder og definerer principper og dogmer, og jeg ved ikke hvad. Men, men altså her, er talte før om gode og dårlige kunder. Mm. Man må forstå, at her har der været tale om dårlige kunde. Men altså, vi snakker altså om Falk, et hedderkronet mm. dansk virksomhed, der øh, entrerer med en hederkronet, et hedderkronet dansk bureau og så kommer der sådan noget ud af det her. Hvis det er jo ikke, det er jo ikke øh, autoværkstedet nede på hjørnet, der, der, der er kontakter af et eller andet tvivlsomt bureau. Det er jo top of the pop, og alligevel foregår det her. Ja. Og der, derfor kan man sige, at altså, det er jo også det er, jeg synes, det er vigtigt at lægge mærke til, at vejs har jo også været ude, og det har vi selvfølgelig også, tager vi også med i det videre og lægger så fladt ned her og sige, i hvert fald i forhold til den sagsfremstjen, der ligger, at der er sket et klar overskredelse af deres egne værdier og øh, etiske retningslinjer. Ja, det vil, det vil jeg godt lide, fordi det, det, da jeg læser den, ser det, altså der er to medarbejdere, de er smuttet, så dem kan vi desværre, dem kan vi jo ikke sige noget om hos øh, Advice, men så er der en tredje medarbejder, der har fået en kraftig hvad skal man sige? Advarsel. Og jeg vil bare sige, altså nu har jeg jo været i nogle af de største brugere også. Sådan en sag her, det er altså ikke noget, nogen mini medarbejdere sidder og fetter med. Det er kæmpe. Jeg kunne se ud af, ud af konkurrencetyrens rapport der er en af, hvor de siger, at vi, uh, vi fakturerer 45 timer for den her uge. Jeg tror, en, hvis vi tager det billige briller på, så er det 2.000 pr. time. Så er det 90.000, bare for den ene medarbejder, eller det der ene opgave i en uge. Så derfor, altså jeg... jeg, jeg jeg synes, det lyder mærkeligt, at man dybest set tvært af på en medarbejder med en kraftig, en kraftig advarsel. Jeg ved ikke, hvad en kraftig er. Det, du får ikke nogen frokost i en uge. Eller, altså, og jeg, i det hele taget. Jeg kan godt forstå, at du gør det, og du sidder jo også, og du går. Jeg håber, jeg ikke ved, og ikke en skid om, hvad der foregår ude hos de der medlemmer. Men jeg bliver altid lidt træt, når jeg hører ord, som det er uheldigt. Og det, altså, det er sådan nogle det er lidt flade ord, som... Altså, det er simpelthen... Og det er derfor, jeg kender jo Rud, vi har jo været på byrå sammen også. Når han bruger ordet klamt, så er det simpelthen fordi, at der, vi kan ikke bruge de der almindelige ord som uheldigt, og det er også forkert og sådan noget. Undskyld er faktisk heller ikke nok. Og noget af det, jeg også undrer mig over, det er alle de her store hæderkronede virksomheder, hvor de hyrer... Tidligere politikere, de hører byråfolk, der har siddet øh, på den ene side, så kommer de over til en virksomhed, så stopper de sjov nok der, så ryger de ind på et eller andet byrå eller laver deres eget, så ryger de videre til den næste virksomhed. Det er sådan en underskov af mærke... Undskyld, jeg siger det. Mennesker, der, øh, der, der, er, der kan alle tips og tricks og gode ting og dårlige ting i det her. Det synes jeg simpelthen, nogen skulle tage og kigge lidt på det. Og jeg vil bare sige til kunder... De gode er gode af dem, hvis I får et tilbud fra, en, fra, fra et bureau eller en selvstændig kommunikationsrådgiver som mig, og det er ekstremt dyrt og I ikke selv synes, der er noget mærkeligt i det her, så skal I nok lige overveje at spørge, hvad det er for nogle metoder, man bruger der. Fordi mange af de her sager, det handler jo om... med Falk, hvad er problemet i? Falk går ud og siger, at vi er, vi er pisse trætte af, at vi ikke er kommet... Men, øh, men altså, altså, Anna, jeg synes, du, du, du kredser jo omkring øh, selvfølgelig nogle, nogle centrale ting, og, og det synes jeg også er et vigtigt budskab, i hvert fald fra min side her i dag, det er at altså, den her sag er jo ikke slut med det, der er sket nu. For vores eget vedkommende, der, er det, der har vi aftalt, at vores bestyrelse i det rådgivere, som i øvrigt favner alle mulige rådgiverdiscipliner, som jo alle har en stærk interesse i, at man som rådgiver bliver opfattet som øh, ordentlig og redelig i samfundet. Der tager vi den her sag op til diskussion. Vi har bedt at vejs komme og forklare sig, både i forhold til det, der er sket, og hvordan man har tænkt sig at arbejde med det fremadrettet. Og så må vi se, hvordan vi så skal arbejde videre med det, fordi... Den her sag står jo tilbage med at kaste en utrolig negativ smusplad på hele branchen, og det kan vi jo ikke leve med. Jeg tror på, at øh, public og lobbybybybyråer har en eksistensberettigelse i vores samfund, og det kræver selvfølgelig, at de handler. Og det vil jeg også mene, rigtig mange af dem gør. Ellers har jeg ikke troet på, at de vil sejne af på, på de her retningslinjer. Så det er i hvert fald min tilgang til det. Det skal vi selvfølgelig arbejde med proaktivt fremadrettet. Og, og det kan være, at vi lige skulle runde denne her diskussion af med, at mens vi har stået her i studiet, så er der faktisk kommet en Facebook-opdatering fra Peter Gold, som øh, er øh, nu kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn, men som også var ansat hos Falk, dengang de her ting øh, fandt sted. Mange mener, at Peter Gold var den, den udøvende kraft i det. Og Peter Gold skriver her på Facebook, og nu prøver jeg lige at se, om jeg kan finde det centrale i hans opdatering. Han kalder det, som konkurrencerådet har konkluderet for grim læsning. Han siger også, at det så er de værste mails, der har kunnet findes ved en total rensning der er kommet frem. Men han kender altså, at det er grim læsning. Og så konkluderer Peter Gold i sin Facebook-opdatering her. Jeg har begået fejl, og jeg beklager min egen andel i sagen. Jeg har lært meget af den, og har siden i mit arbejde haft et stort fokus på at tage læringerne med mig og sikre i mit arbejde, at integriteten altid er med på den Altså integriteten først er tabt, så er det hele tabt, som denne her sag meget tydeligt viser. Og så helt kort her til sidst. Hvad er sådan en umiddelbar kommentar til det, Henrik Søltoft? At I forhold Peter til Peter Gold? Ja, at han nu skriver det her. Jamen altså Peter Gold, han, øh, han, er ikke af, han er ikke en af mine, mine medlemsvirksomheder i den sammenhæng. Nej. Det, jeg synes er vigtigt, og det ord, han jeg dog trods alt fester mig ved, det er hele spørgsmål om integritet. Og det er også en af de ting, som vi lægger meget vægt på, at man som rådgiver har en integritet i forhold til sin kunde. Og det betyder også, at man selvfølgelig kan sige nej og i forhold til, hvis der er en efterspørgsel fra en kunde. Så det vil jeg gerne holde fast i fremtiden. Og Anna Thyssen, ultrakort. Er det køen ja. ved håndvasken, vi ser her Ja. Det blev et ultra kort svar på et øh, også ultra kort spørgsmål. Henrikke Søltoft øh, fra Dansk Industri. Tusind tak fordi du kiggede forbi og også tak til Anna Anatyssen som er kommissionsrådgiver fordi du øh, vendte forbi programmet her. Har Danmark brug for nye nyhedskriterier? Det mener Gert Maria Mai, der er udviklingschef på Fyns Stiftsiden. I stedet for at vurdere nyheder på, om de indeholder eksempelvis aktualitet og konflikt, som de klassiske nyhedskriterier tilsiger, så mener hun at man i fremtiden også skal fokusere på, om en historie rummer fællesskab, inspiration, nuancer og tillid, inden man som journalist sætter sig til keyboardet. Og velkommen til på en telefon fra Malaysia, Gert Maria Mai. Jeg skal lige understrege også i øvrigt, at du kun repræsenterer dig selv, altså ikke din arbejdsgiver, i den her sammenhæng. Ja, også velkommen for mig, Gert-Maria, Lad os lige indlede med at spørge sådan helt bredt. Hvorfor er det, du synes, at vi har behov for, for nye nyhedskriterier? Branchen, ikke bare i Danmark, men i hele verden, har jo gennem de sidste mange år været øh, i en stigende krisesituation, forretningsmodellen smuldrer rigtig mange steder, de lojale kunder øh, forsvinder rigtig mange steder, og tilliden til medierne er rigtig lav. Så vi har simpelthen brug for at genopfinde os selv, og genopfinde os på en måde, og det er så min øh, pointe, hvor vi giver mening i folks liv på en anden måde, end vi har gjort indtil nu. Men hvordan kan du være så sikker på, at de gamle nyhedskriterier er en del af forklaringen på det, du betragter som den, den manglende tillid til, til medierne? Noget af det, folk siger, når de holder op med at følge medierne, det der er den sådan, mest afgørende årsag, det er, at de bliver et De synes, at vi tegner et billede af verden, som er meget mere negativt, end sådan, som de reelt oplever verden. Så det er en af tingene. Jeg har selv undervist i journalistik på universitetet, og har været leder i branchen igennem mange år. Og, og der har vi jo prædiket, at vi skal have skarpe vinkler, det vil sige væk med lianterne. Vi skal have rubrikker, der er super nemme, hårde og aflæse med det samme. Hvis noget bare sker nu, så er det sådan set vigtigt nok. Øh, og, det, det for, for, for tamt, og det bliver for og det bliver for negativt, og det bliver for ligegyldigt men, men, af min påstand. Ja, altså et af de, et ja. af de nyhedskriterier, som du vil have uh, introduceret, altså det, det er jo uh, tillid. Da jeg står og tænker her, er tillid virkelig ikke det, man har... Aller, aller, aller, mindst brug for i journalistik, som vel er det at, altså, en er det at efterprøve og gå kritisk til kilder, uanset deres politiske eller holdningsmæssige overbevisning i bred betragtning? Lige præcis. Men det er jo netop det der problemet, det er at i dag, der ser folk på medierne og har ikke tillid til os som afsender, eller som journalister, som afsender mange steder. Ikke? Det er den ene ting. Når jeg siger, at tillid er vigtigt, så er det fordi, jeg mener, at vi vores journalistik skal være med til at skabe tillid imellem mennesker. I stedet for at gå og lave journalistik, der handler om dem og os, som vi er svære dygtige til at vise forskellene, så skal vi prøve at se, okay, det kan godt være, at de er anderledes. De tror på en anden bud, de spiser andet mad, de går anderledes klædt, hvad ved jeg. Men der er garanteret også nogle ting, som gør, at de forsøger hinanden. Noget af det, forskningen siger, det er, at hvis vi har... Grunden til, at Danmark bliver kåret som et af de lykkeligste lande i verden, og det er fordi, vi har en høj grad af social... Så det skal vi jo understøtte, og socialtændighed, det betyder, at man ikke kender eller ikke forstår, ikke? Så vi skal ind og understøtte den del af samfundsudviklingen, i stedet for at gå den modsatte retning, hvor vi skaber mistillid til det, vi ikke kender og ikke forstår. Men hvad og nu... vi skal gå... Ikke... Ja. Jamen det, jeg bare vil spørge dig om, det er, hvad nu, hvis der i konkrete sager netop ikke er grund til at have tillid, for eksempel til magthaverne, så skal det vel afdækkes, eller hvad også i forhold til de ja, kriterier du... du nu definerer? Jamen, er du der? Så, så det er da lige præcis det, det handler om. Hvis vi ikke øh, afdækker, hvad der er galt, hvis vi ikke afdækker, hvor der er nogen, der misbruger magten, så kan man jo ikke have tillid til noget som helst. Den eneste måde, vi kan skabe tillid til vores institutioner i samfundet, det er jo ved at klæbe dem fuldstændig af og vise, hvordan hænger det sammen, hvordan bruger folk deres magt, bruger det den ordentligt. Hvis vi gør det, så kan man få tillid til institutionerne i vores samfund, eller magthaverne, eller hvad det nu drejer sig om. Så det, så det handler på ingen måde om, at vi ikke skal se på konflikterne. Vi skal bare ikke stoppe der. Du, du snakker også om, at, at du, du mener, at journalistikken skal kunne skabe det, du kalder et løsningernes rum. Hvad, hvad betyder det egentlig? Jamen, det betyder for eksempel, at øh, når vi laver et interview nu her, så typisk, så vil I gå ind og finde ud af, hvor kan I stille de kritiske spørgsmål mig, og hvor kan vi hive i studiet, som er uenige med mig, så vi kan få en rigtig øh, diskussion, hvor vi får forskellene frem og sådan noget. Det skal der også være. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi også lavede debatter, som handlede om, hvordan kan vi finde noget at gå fra, fælles fra debatten med, selvom vi står forskellige steder. Altså det vil sige, forskellene skal frem, vi skal have nuancerne på bordet, og så skal vi snakke ikke på en måde, så vi gør nuancerne tydeligere, men så vil vi prøve at se, okay, på de her nuancer, er vi så rent faktisk enige om at gøre fremadrettet. Men, men det, det, jeg tænker på, at man kan jo sige, den, den at de traditionelle nyhedskriterier, de er måske defineret det, man kunne kalde sådan en slags negative opbyggelighed. Altså du kigger på det, der er galt, og så siger du, at du har noget hyggleri, og har et misforhold, eller er nogen, der misbruger deres magt. Og det udstiller man så, og så må folk ligesom selv løse det. Men hvis man sådan fra journalistisk hold positivt definerer, siger, her er en løsning, vi kunne gøre sådan her, er man så ikke over i politik i virkeligheden? Jo jo, og det skal vi bestemt stemt ikke gøre. Når jeg siger, at et af kriterierne er inspiration, så det, jeg mener, at vi skal gøre, det er, at vi skal se på det her øh, problem, der er. Og så skal vi gå ud og undersøge med vores journalistiske tanker. Hvordan har man andre steder, når man har oplevet de her problemer? Hvordan har man så løst dem, eller hvordan har man arbejdet med dem? Og så fremlægger vi vores research, og så kan folk selv vurdere, var det en løsning, vi kunne lære noget af, eller kunne nogle andre lære noget af det? Hvis vi laver et kritisk interview med en eller anden som ikke har gjort sit arbejde ordentligt, så er det en ting at sige til ham, prøv så her, du har ikke gjort dit arbejde ordentligt. Så siger han, nej, det er puh, måske det er rigtigt nok, det ved jeg ikke lige, men det er meget, meget svært at gøre ordentligt. Hvis vi så kan sige ordentligt det, er meget muligt, men hvis du kigger på den der branche, eller det der land, eller den der kommune, de har løst det på den her måde, kunne det være en løsning for dig? Så tager vi jo bare det kritiske til skridt videre. Vi skal aktivist, og vi skal på ingen måde være aktivister, og vi skal på ingen måde være politikere. Vi skal være nogen, der kommer med noget viden om, hvordan man faktisk kan gøre noget ved problemerne, så vi ikke efterlader folk apatiske. Og, og så bare, bare lige her afslutningsvis, og måske lidt, lidt begrebsafklarende. Hvordan, det, det du nu har sat i søen her, hvordan øh, korresponderer det med, det er jo meget omtalte projekt, som den tidligere nyhedsdirektør i Danmark, så har det jo et par gange i op i Aarhus, så altså det han, jeg tror han kalder det constructive journalism. Mm. Jamen, jeg har jo været fellow hos øh, Ulrik i et år, øh, så det er der, jeg har haft rigtig god tid til at forske og sætte mig ind i, i, i en hel masse omkring journalistikken. Og jeg synes ikke, der er noget af det, der foregår, der det er også, som jeg ikke kan, kan nikke, nikke til at, at bakke 100% op om. Jeg har måske bare taget det skridt videre og har udviklet øh, nogle, nogle flere øh, retninger og nogle flere greb, man kan lægge på journalistik. Øh, jeg kommer til at arbejde videre sammen med Ulrik også om de ting her. Det glæder vi os til at følge, men i hvert fald tak for nu, Gert-Marie og mig, der indtil videre er på Fyns stift og altså har udviklet de her nye nyhedskriterier. Tak fordi du var med. Du lytter til Radio 24-7. Drop. velkommen til. Forløbende dag sad jeg og kiggede lidt på LinkedIn, hvor du lavede en opdatering, og nu læser jeg ordret op for den. Jeg har forhåbentlig truffet en fornuftig beslutning, både for TV2 og for mig. Lige i dag kan jeg bare ikke helt huske, hvorfor beslutningen var klog. Er du kommet i om det siden? Ja, jeg plejer at lave nogle rimelig gode analyser, øh, så det tror jeg også, jeg har gjort denne gang. Men når jeg skrev, som jeg gjorde, så var det mere, fordi jeg faktisk fik en reaktion, der måske kom lidt bag på mig fra rigtig mange TV2-medarbejdere, som var rigtig, rigtig ked af, at øh, jeg har tænkt mig at stoppe. Øh... Hvorfor kom det bag på dig? Men jeg tænker nok lidt, at de fleste medarbejdere, når man kommer helt ud i alle hjørner af virksomheden, tænker, ja, ja, det er lige meget, hvem der sidder deroppe, øh, og de ikke med det hele. Så jeg vidste godt, måske de nærmeste chefer, vi synes det var en stor omvæltning. Men jeg blev faktisk rimelig nærmest rørt over, hvor mange der, der synes det betød noget, at, at jeg har siddet der og har givet en vis trykket, åbenbart heldigvis. Og så det der med, hvorfor det var en klog beslutning. Hvorfor var det det? Hvis det var det? Ja, men altså, jeg tror, det er en klog beslutning, og det gør jeg ud fra, at. 11 år lang tid at sidde som administrerende direktør i en virksomhed. Øhm, det går godt på TV2 på, vil en næsten sige, alle fronter. Og jeg synes bare, det jeg hele tiden har set i alle virksomheder, at man ender altid med et direktørskifte, når der er problemer. For så tænker bestyrelsen, at nah, nu må vi nok heller have friske kræfter om bruger. Og så lider virksomheden faktisk i lang tid, for det tager tid at finde nye ny og få vedkommende i gang. Og så for virksomheden tror jeg, det er et godt tidspunkt. Og for mig 11 år, og jeg har tre bestyrelser og, og endnu en på vej så tænker jeg, at det er måske klar til en ny fase i mit arbejdsliv, og så er jeg sådan en sjov type, der godt kan lide at have styr på tingene selv, så jeg synes, hvis jeg selv kunne beslutte det at sige det, og få en kontrolleret proces. Jeg fortsætter og jeg passer mit arbejde på fuldt røg. Ja, der er ikke nogen, nogen øh, defineret exit-dato Nej, nu. altså jeg har sagt, jeg forventer øh, ved udgangen af året, men det kommer an på, hvor lang tid det tager på at finde min afløser, og også hvornår vedkommende så kan starte. Så virkelig har jeg lidt ydet den service at sige, det er det, der er i mit hoved. Og de kunne også have lade, være, vi kunne have lade være at melde det ud, men det er jo altså lettest, hvis man skal ud og begynde at kigge efter en aflyser, at det er ude det åbne. Danmark er et lille land. 11 år i direktørstolen du tiltrådte i 2007. Hvad er det for TV2, du siger selv, det går godt, men hvad er det for TV2, som du over efterlader eller overlader til din, til din efterfølger nu her? Ja. Altså jeg synes, hvis vi starter med pengene, det er selvfølgelig kedeligt, så, så var det jo et ret udfordret TV2, jeg overtog som hvor der var investeret voldsomt også i, i gode ting, øh, men, men hvor der øh, i den grad manglede penge et stærkt forgældet TV2, og så ramte vi jo finanskrisen, og det vil sige, at øh, vi måtte jo lukke mange ting ned og sige farvel til rigtig, rigtig mange medarbejdere. Og jeg kan i hvert fald sige, at det TV2, jeg, jeg giver videre, er velkapitaliseret og, og, og går rigtig godt økonomisk. Jeg vil også sige, at vi havde i de år, jeg har været, haft store udfordringer med vores seertal og hvordan vores hovedkanal skulle Lige det, jeg lige vil sige, den rolle TV2 har haft som, som hele Danmarks øh, tv-kanal. Og jeg synes virkelig, vi har, har fundet øh, vores ben igen på, på TV2, og i øvrigt alle vores kanaler, både med, med news og TV2 Sport osv. Og, og det er jo vigtigt, fordi nu vælger folk, om de vil se tv, når vi sender det, eller om de vil se det streamet på TV2 Play, så kræver det, at vi har noget indhold, de har lyst til at se, og det, det har vi i de her år. Så, så i virkeligheden, hele Danmarks TV2-løsning på fortsat at være det? eller hele Danmarks mm. tv-kanal, det er at differentiere ud på mange kanaler. Ja, men det er også at have en stærk hovedkanal, vil jeg sige. Fordi mærkeligt nok, for en del år siden, der var mange, der sagde, er en stor hovedkanal som DR1 eller TV2, det er der ikke nogen, der kan tage sig af. Folk sidder på hverdagens kanaler og ser hver deres programmer på Netflix. Men det er jo ikke rigtigt. Altså, Vi kan jo se, DR1 og TV2 sammen bliver faktisk stærkere og stærkere. Så der er jo et ønske om stadigvæk at have fællesskaber, om det så er det skønne VM i håndbold, vi lige har overstået, eller det er x eller det Badehotel, som går over halvanden million seere. Så man kan sige, at der er et stærkt ønske stadigvæk for os. Også, også nogle fælles dagsordner, som TV2 har mulighed for at sætte for eksempel på, på dokumentar. -områder. Nu bruger du ikke ordet, men, men jeg fornemmer alligevel, at det er det, du krabber der i natten af. Altså det er sådan meget omtalt sammenhængskraft. Er altså, det ja. det, vi taler om her? Ja, det er det nok lidt, men det er for en grund, at jeg ikke så vild med det ord. Altså jeg synes, det klipper lidt, men det, det er jo sådan lidt, som man har det. Men i hvert fald er det jo vigtigt at have nogle fælles samtaleemner. Og noget, hvor man siger, at vi har nogle af de samme problemer, uanset om man så bor i den ene ende af Danmark eller den anden ende. Og den rolle, synes jeg, TV2 har formået nu at holde fast i og udbygge. Og det synes jeg for mig er lige så vigtigt. Man kan også sige, at hele vores publicistiske rolle er for mig endnu vigtigere end, end økonomien. Det, er sådan noget, det skal være i orden, fordi ellers udkommer vi slet ikke. Men, men, men det at have en rolle på, på nyhedsområdet på at sætte dagsordner, er rigtig vigtigt. Hvis jeg nu siger, Marit Eldrup, at du her hen over de seneste par år har sejlet lidt under bekvemlighedsflag, fordi der er en anden stor spiller i, i, i danske medier, nemlig Danmarks Radio, der i den grad har haft sit at se til. Vil du så give mig ret i analysen, at du har ligesom haft en nem gang på jorden? Ja, nu kan man sige, at, jeg har så, at i tidligere år har haft absolut øh, mine udfordringer. Jeg tror også, at man skal huske, at det er jo rigtigt, at der har været mere fokus på DR, end der har været på TV2, der har været så tale om salg eller ikke salg af TV2. Men den forskel, der også er mellem DR og TV2, så mange glemmer at der kommer igen det med pengene ind. DR får licens, nu bliver det så lagt om til en skat over de kommende år. Og derfor er der en større, kan man sige, politisk legitim interesse i at diskutere, hvad får vi for de licensmidler? Er det det DR, vi vil have for pengene? Og jeg synes, at det lykkedes mig at sammen med politikerne at forstå, at TV2 er det, vi kalder kommersiel public service. Vi tjener vores penge selv på abonnementer, og reklamer. Og derfor lever vi i en anden verden og en anden konkurrencesituation end det, er hvad synes du om den tur det er har fået, fik? Jamen jeg synes da, det har da været en, en, en hård tur at, at se på. Men jeg har jo valgt hele tiden at sige, at den vil jeg ikke kommentere på. Jeg synes, der har været rigeligt, øh, der har stået inde på, på den arena og kommenteret. Og det er da klart, det er jo hårdt, når man går det igennem, og de besparelser, det jeg har været igennem. Men som sagt, for 10 år siden stod jeg fuldstændig samme sted selv med TV2, da vi lukkede radio, da vi lukkede mange af vores aktiviteter. Man kan jo sige, at en af de ting, der har været definerende for TV2 øh, også i en brede forståelse, det har været, at man har været mere folklig, altså et lidt mere tilgængelig tv-kanal. Og jeg må også sige, at det, er, måske det billede er blevet konsolideret i løbet af de senere år, man lavede tv-succerer som badehotellet, som jo har fået fuldstændig vanvittige høje seertal, meget imponerende. Men, men tror du, er det, er det den, den rolle, som TV2 skal blive ved med at have i fremtiden også, at være det her, der sådan ligesom definerer public service, som TV2 vel også laver på en lidt anden måde end det er, og, og måske en mere folkelig bredde? Ja, altså jeg synes i virkeligheden, at der er plads til både DR TV2, og TV2, og man kan godt se, når man kigger tilbage de seneste 10-15 år, så er DR måske rykket mere over i retning af, af TV2, eller i hvert fald på DR1, hvor det man mere vil kalde klassisk DR, skulle man på DR2 eller DRK for at finde. Og der tror jeg måske, det er meget fornuftigt, at DR1 kommer til at ligne DR1 mere og, og, og efterlade den bane, der skal være til, øh, til TV2. For det er en stor forskel, når man skal finansiere sig kommersielt. Altså vi skal jo have folk til at lægge penge, for at se tv2, og man skal også leve med, at der er nogle reklameblokke. Så det er to meget forskellige situationer, vi står i. Så det du virkelig en konkret siger, hvis jeg skal prøve at gøre det håndgribeligt mm. det er, at det var meget fornuftigt, at det er overladt X-Faktor til tv2. Ja, altså hvis man tager et konkret program, og nu synes jeg bare tit, det kommer til at handle med X-Faktor, så synes jeg faktisk, at X-Faktor er et godt eksempel på, at det lever nok bedre. Det gør det jo også i udlandet på en kommersiel kanal. Hvorfor, ja, en... hvorfor egentlig? Jamen fordi det er et meget kommersielt format. Øh, men jeg kan da godt forstå, at det jeg var glad for at have det jeg vil sige. Det var før min tid, da, da, da TV2 ikke fik det. Det har jeg da i hvert fald lavet mig over i mange år. Men, men jeg forstår godt, at det er holdt fast i det. jeg synes også, man skal huske jo, at nu skal vi jo ikke tale. Uh, det er hele tiden går ud fra, men man skal Nej. også huske, at at jeg skal jo ikke kun have smalle programmer og smalle kulturprogrammer. Selvfølgelig skal DR også for at have en være bredt ud i befolkningen. Øh, men jeg vil sige, jeg tror ikke, at det er måske et meget godt eksempel på et program, der passer bedre til TV2. -programmet. Hvor altså Danmarks Radio var gået et skridt for langt ja. i TV2-retningen. Ja, det, altså jeg synes i hvert fald, det kunne være et eksempel på det. Men det er klart, at de har også gjort mange gode ting med, med det format. Jeg må også sige, det var fascinerende. Det var faktisk det eneste public service broadcaster, som jeg i hvert fald var i stand til, at kigge. jeg kiggede efter det på et tidspunkt, som det blev sendt på, på i hele verden. Det var Danmarks Radio. Ja. Men hvis man ser på noget af det, som din, din forgænger, Per Michael Jespersen lavede før han, var det hedder, fratråd og overlyst. Jensen. Jensen, ja. Undskyld, det er den anden. Ja, det, det er ikke så navn. Men, men det var, som han lavede før, her, før du overtog direktørstilling, det var for oprettet TV2 News, som jo er gået hen og været en fuldstændig uventet succes i det danske medielandskab. Jeg kan jo, Der ikke grænser for hvor meget medielandskab. gør som forslaget om at lave en 24-timers nyhedskanal mødt i, i sin samtid. Og jeg var selv en af dem, må jeg jo skam erkende. Ja, det var, at kende. var, det var jo lidt. en Ja, det var jeg. Jeg sad, og og der skal vi da til at høre, om der er en kat, der kører ned i rundkørslen, og der sker ikke noget i Danmark. Og, ja, men altså, jeg det var da du over i Hjolpe i, i hus, og, altså. og det startede heller ikke for godt. Det var sådan lidt i el Retning og lidt med mode og nogle biler, og der var sådan men Man må sige, at det tog ikke lang tid, så, så fik News færdigt. Jeg tror ikke, der er jo ikke nogen i dag, der kan forestille sig ikke at have TV2-news i Danmark. Så det var i hvert fald lidt. Men det, var, ja, det, var, det foregreb lidt mit spørgsmål, som havde været, ja. om du selv vi har haft mod til at oprette en 24-timers nyhedskanal, men kan man sige det... Det, altså, det tror jeg, men det er jo lidt nok at sidde ved at, at bagklå og, og ruse sig selv. Jeg fik da gang i hvert fald sportskanaler og, og en kanal, der hedder TV2 Fri, som måske ikke fylder lige så meget journalister, men som faktisk også klarer sig rigtig, rigtig godt men jeg har i hvert fald ønsket hele tiden at holde fast i TV2 uh, News. Plus jeg vil sige, det er meget sjovt, fordi de public service-krav, kan man sige, TV2 har ligger jo kun på hovedkanalen, og sådan set ikke på, på News. Men der er ikke mange, der ikke synes, at TV2 News i høj grad også udfylder public service for, for alle pengene. Marielle, din tid på, på TV2, nu, nu taler jeg så om, at den er slut, det mm. er jeg med på, det er den ikke endnu. Men den er dog uh, imod væk ved ja. at rende ud. Eh? Ja. Den har jo også været præget af hele diskussionen om, om salg af TV2. Mm. Hvad tænker du om det? Ja, altså jeg har jo valgt den tilgang undervejs, da jeg fik jobbet på TV2. Der var TV2 faktisk også til salg, og så blev det senere aflyst, og så blev salget taget op igen. Og jeg har hele tiden sagt, at jeg synes, at, at vi er jo ejet af, af staten, og dermed er det politikerne, der varetager øh, øh, ejerskabet. Og det må være deres beslutning, om de synes, vi skal sælges halvt eller helt eller delvis. Og så har jeg hele tiden sagt, at inden for de rammer, der er, der har jeg så stået i spidsen for at drive TV2. Og i virkeligheden valgt også at sige til medarbejderne i den seneste periode, her jeg siger, Måske de ejer det at sige, lad ved at tage jer af det, hvad I hører, fordi indtil vi ved, hvem det bliver, hvor mange procent, der bliver solgt, vi kan jo ikke øh, prøve sejl hen efter noget, man egentlig ikke aner, hvad det er. Så vi kører TV2 med den ejer, vi har, og de mål, vi har, og så må vi se, hvad der sker, og så endte det jo mere blive aflyst igen. Så jeg er egentlig glad for, at vi holdt fuld øh, damp på, på kedlerne og, og, og kørte videre med den strategi, vi havde. Ligger, ligger der måske en, en anelse, implicit kritik af politikerne, øh, man kan man sige, at de meget usikre vilkår, som man, man byder TV2 at reagere under, og det du siger her? Nej, det er der egentlig ikke, fordi I igen synes jeg, det er legitimt nok at sige, jamen prøv at, når man er politiker, og man kigger på Danmark og siger, at 70% procent af al tv-signinger i Danmark er på DR eller TV2's kanaler, så meget af staten, så er det jo fair nok at have den holdning og sige, det synes vi er meget, og vi kunne godt tænke, at sådan en af dem øh, øh, kom på, på i hvert fald delvis private hænder, og jeg synes jo også, det er fair nok at sige, jamen vil det være godt for TV2. Altså jeg kan jo ikke sige at om 5, 10 år så kan det jo godt være at det var bedre for TV2 at være en del af en større mediefamilie et eller andet sted noget internationalt. Uh, lige nu er der jo ikke noget problem der skal løses, så det kan måske også være derfor svært at få rigtig lydhørhed for for, for ideen. Men jeg synes vi kom fint igennem det. Er jeg er i hvert fald glad for at i sommer man træffede en beslutning, altså så, så det ikke skulle blive videre kørende. Det man bruger også noget tid på at aflevere tal og oplysning og alt tænke, muligt. Det tænker værdens Ja, og, men sådan er ens job jo nogle gange så. Forstår du? I det, jeg lidt antyder, at det måske kunne være en del af begrundelsen, hvor man så har valgt ikke at ville sælge TV2. Forstår du frygten for, at der kunne komme sådan nogle internationale aktører ind over, som ikke vil dansk public service det godt? Ja, altså ja, som jeg hører alle de politikere taler med, så vil de fleste jo gerne et TV2, som man kender det i dag, med masser af dansk indhold og masser af nyheder. Øhm, så er det rigtig public service TV2. Og det er jo lidt et spørgsmål om, hvordan sikrer man bedst til, ved at være forankret i en større øh, mediekoncern, eller faktisk ved, at staten øh, holder fast. Og, og det er jo også noget, det diskussionen har gået på. Og jeg tror ikke, der var nogen, der havde lyst til at sælge TV2 til nogen, der bare vi jeg lige vil sige, få penge ud af foretagendet og så skære ned på det, man kunne kalde det dyre indhold. Fordi vigtigheden er at have to store øh, public service nyhedsformidler, som både DR og TV2, er vigtigt. Men det kunne man vel ligesom have defineret i nogle salgsbetingelser? Jamen det tror jeg også, at altså, det var man jo også i gang med, ikke? Øh, men altså, nu endte man, hvor man gjorde, og, og øh, så var vi den tur igennem endnu en gang. Det... Det var det. Nu har, Du var lidt inde på det før, du har en fortid som administrerende direktør i Politikkens Hus. Jeg husker, om det hed J.P. Politikens ja, Hus. Jeg var ikke administrerende, jeg var nummer to. Du kan man var, du var. Ja. Men, men hvis du ligesom skulle, skulle ud over de indlysende mm. forskelle, så prøv at beskrive, hvad er forskellen mellem de to bladehuse, eller de to ja, mediehuse, undskyld. Ja. De er faktisk meget forskellige, fordi det, det, man kan sige, der er ved J.P. Politikens Hus, består af Jyllands Posten politikken og Bladet og, og Lokalaviser og Forlag og så videre. Og der har man i højere grad, at hver avis har sit liv og, og har meget holdt fast i, hvad jeg har gjort. varmt har støttet det her Lars Munk stået på hele tiden, at hver avis skulle have sit eget udgivergrundlag og have sin uafhængighed, så man kunne godt have en leder i politikken, der var stikke enig med en leder i Ekstrabladet eller Jyllandsposten. Og man kan sige, at på den måde er det en mere øh, adskilte øh, aviser, hvor man så har fordelen af at og, og have det samlet en koncern af hensyn til trykkeri, distribution osv. Og, og man kan sige, at TV2 er meget mere... En virksomhed. Altså omkring uh, TV2, så er der så forskellige nichekanaler som som leverer, men, men vi er meget mere en hel uh, virksomhed, hvor alle ved, at hvis indholdet har det bedst på TV2's 2 hovedkanal og på Newsstream, så er det der, det er. Og, og hvor vi får bedst abonnementskroner og reklamekroner, og hvor det folder sig bedst ud, om det er på Play eller på TV2.dk. Så det er faktisk en, en, en anderledes virksomhed. Ja, og jo også en medievirksomhed, hvor den ene kanal promoverer den anden, ja. og promoverer den tredje, og promoverer ja. den fjerde. Ja. Nogle gange, som man sådan, i hvert fald ser udefra, mm. kan synes, det er måske lige rolle meget af det gode. Ja, Ej, det må være over på det, at du har oplevet det. <laughs> men, øh, men, øh, men, men det gør man altså. Cross-promotion, som det hedder i tv, er jo en, en stærk ting. Så, så faktisk kan jeg give meget sjov når vi er færdige med X-Factor sådan fredag aften, der sidder måske 1,2 millioner. Så kan vi jo sende rigtig mange af dem over på Charlie til at se Barnaby, eller over på News eller over på en håndboldkamp på tv2 Sport. Og det er en styrke på tv, at vi driver det meget tæt sammen. En af de ting, som TV2 blev oprettet, der var det ved TV2, det blev lavet, det var jo, at man, man sendte fra provinsen. Det var Kvægtorvet i Odense, hvor det skulle sendes fra. Men så er det ligesom, som om der er kommet en udvikling, hvor flere og flere øh, aktiviteter er rykket ind på Tejlholmen her i København. Øh, og man kan sige, at det har måske også fået noget politisk opmærksomhed, generelt medievirksomheder og deres placering, og også noget, vi her på Radio 24 ved, at øh, det fylder en del i en politisk ja. optik. Er det umuligt så altså, øh, at, at drive en, en, hvad kan man sige, en ren... Nyhedsstation, eller tv-station fra, fra provinsen, som vel egentlig var ideen med TV2 til at starte med? Ja, altså man kan sige, at det er sjove ved de her diskussioner. Jeg har haft mange af dem med, med politikere, som, som 24-7 også har. Altså vi har øh, egentlig flere folk i Odense, end vi nogensinde har, fordi TV2 er vokset. Men det er jo helt rigtigt, at vi har haft større vækst i København, end vi har haft i, øh, i Odense. Vi har altid haft al vores kommersielle forhold i København og de nye kanaler, der blev startet. Jeg tror, det der har vippet, øh, og, og gjorde, at man nok fik yderligere fokus, var, at news kom til at ligge i København. Og min holdning er, at det er svært ikke at have news i København, med, med det, de mange folketingspolitiker, vi har ind og ud, og de ting, der foregår i en hovedstad. Men vi sender jo vores hovednyhedsudsendelse, har lige investeret i ny til vores 21.30 på hovedkanal. Og det kører fra Odense, og, og vi har masser af folk siden der. Og det, det tror jeg er godt for TV2. Men, men eller TV2 nåede jo at ligge med kun én nyhedsredaktion deponere. Jeg ved godt, der var en mm. lille en i København. Men, men i faktisk en periode på år, 20 år, mm. der lå TV2 kun i Odense. Øh, var, var, var det bare sådan øh, en klog beslutning, eller var det i virkeligheden en beslutning, som var konsekvensen af, at man skulle vise politikerne, at man, man ligesom lyttede til provinsen? Altså, jeg tror så, at det var en klog beslutning at lade TV2 øh, ligge i Odense oprindeligt. Og jeg tror, at en af grundene til, at TV2 fik stor succes hurtigt langt tid før jeg kom, det var, at man lå i provins. Man havde simpelthen en anden øh, tilgang øh, og en anden forståelse for, hvad der interesserede danskerne. Og jeg synes stadigvæk, at jeg kan se, når jeg ser vores nyheder på hovedkanalen, jamen så kører vi ud på en fyn skole eller plejehjem eller i Herning eller Kolding, og har jo også tæt samarbejde med, med, med de regionale stationer, og det giver det andet udtryk. Men du siger samtidig, at det, det er jo det eneste naturlige sted, at News ligger i København. Ja. Altså, hvorfor så ikke også... Lade... Ja, men News er jo ikke med at køre ud og producere indslag fra skoler og, og, og plejehjem og alt hvad. News er jo gæster ind og ud af studiet i et væk til at dække øh, alle de her forskellige øh, forhold, der er. Øh, og altså, nu var det ikke min beslutning at lægge News for mig at men men jeg tror, jeg havde gjort det samme. Hmm. Øh, og synes, det ligger godt. Men jeg synes faktisk, at fordelen for os er, at vi har nu både nyheder i Odense og i København, og derfor i stand til at dække rigtig, rigtig godt, og så i samarbejde med regionerne kommer vi egentlig godt omkring. En af de ting, som, som bliver en, en stor, sandsynligvis udfordring for dine efterfølger, det kommer jo til at være den her evigt baserende sag om øh, ulovlig statsstøtte, eller det viser jo så ikke at være ulovlig statsstøtte til TV2, men der var et problem i, ja, at TV2, hvis jeg forstår det ret, ikke havde informeret EU om den her statsstøtte. Og det ejeren ikke havde, for ikke, ikke havde. Det, ja. det er nemlig rigtigt, og det mm, vil jo så i mm, givet fald være ja. staten. Men i hvert fald risikerer TV2 jo et, et tilbagebetalingskrav på øh, lidt over en milliard, hvis jeg husker rigtigt. Altså, er det noget, man har taget højde for i forhold til TV2's budgetter? Hvad risikerer der at ske, hvis det værste i udfald i den her sag kommer? Altså, vi har faktisk to forskellige retssagskomplekser. Vi kommer op i mange milliarder, hvis det er dem alle sammen. Okay. Det, der handler om, at vi fik licens, og man ikke havde fået det notificeret, som det hedder på det sprog i, i EU, der er det min holdning. Det er nogle penge, TV2 i givet fald skal betale tilbage til staten, som er TV2's ejer. Jeg har ikke nogen grund til at tro, at det vil øh, andet end at TV2 så får nogle penge øh, igen. Altså jeg tror ikke, man kunne drømme om at lade TV2 gå konkurs, fordi man for 30 år siden ikke fik meddelt noget, man troede var, var helt i orden. Så har vi nogle andre sager, som var noget med nogle rabatter, vi har givet på reklamer langt tilbage i tiden. Og det er sådan set derfor, vi sparer rigeligt op og har meget kapitalstående, det er for at kunne klare de sager. Men de har jo kørt mange år før jeg kom. De kører stadigvæk, jeg tror de kommer til at køre mange år endnu. Hvis du sådan skulle give her afslutningsvis et bud på TV2, sådan med lidt med, med, med, med det lange lys på, altså og en, og en tid, hvor du ikke længere sidder mm. for roret, eller øh, hvad, er så, hvad er det så for TV2, vi, vi bevæger sig i retning af? Jeg håber og tror, det er det, vi arbejder på, at TV2 som stadig er relevant, altså i hele befolkningen. Og det er det stille af krav, som er det svære, er, at man hele tiden bliver nødt til at være klar til at udkomme på alle mulige platforme og i formater, som folk har lyst til at bruge, og jeg synes, det er en helt, helt stor udfordring, vi står med, det er at få fat i de yngre målgrupper. Og når jeg ser yngre, så er vi helt oppe i 20-30 til år, som har et helt andet medieforbrug, og som er meget, meget svære at fastholde. Og det er også derfor, at, at x faktor faktisk var noget, vi var glade for at få fat i, for der får vi øh, kontakten. Men, men, øh, men de yngre målgrupper, de er meget, meget flygtige er på YouTube, er på spil. Øh... Ja, fordi jeg altså, nu flytter I jeres mm. 22-udsendelser mm. til 21.30. Ja. Jeg er helt sikker på, at hvis jeg fortæller mine børn, at de couldn't care less, for Nej. de aner ikke, hvornår TV2 Nej. sender deres nyhedsudsendelser. Nej, og, og det er jo også derfor, vi er gået fuldstændig ind, øh, om de så er det på news. Vi har rigtig mange unge på TV2.dk. Det er jo derfor, vores soloindhold for eksempel, lever lige så godt på TV2 Play, hvor man kan streame det, som det gør. Altså, når jeg siger til mine børn, jamen, vi starter mandag aften kl. 20, ja, det er fint. De ser det, når det passer. Mm. Og sådan vil den generation være. Det har vi jo valgt at gå ind i fuldstændig med åbenhånd og sige, vi kan ikke stoppe en udvikling. Men det er klart, at det stiller store krav, hvis man vil det, vi startede med i samtalen her. Gerne at samle folk, også forskellige generationer. Øh, men, men, men tiden, hvor man kan samle folk omkring et flow-produkt, mm. den, den rinder uafvendeligt uh, ud, eller hvad? Ja, men både overfor fordi det, vi ser på TV2 Play faktisk, er, at der bliver set rigtig meget flow, eller live, hvis man kan sige det sådan. Fordi mange har det nu som deres eneste kilde, og så går de ind og ser uh, news eller hovedkanaler, og så ser de faktisk de programmer, der er. Så, så en meget pæn del af forbruget er egentlig live stadigvæk. Og det er også et eller andet med, at der er så kæmpe et udbud af programmer og ting, man kan underholde sig. Så hvis nogen har gjort sådan noget lejlighed og lægge tre programmer på stribe, som egentlig... Det giver et meget godt flow, man kommer lidt rundt om noget, man bliver klogere af, og måske kan grine af, og måske en nydsudsendelse. Så er det også meget godt. Hvem skal være din efterfølger? Ja, det er der heldigvis ikke meget der skal finde ud af det. Men, det. <laughs> jeg er klar over, at jeg får ikke et navn her, men, men hvad er det for en profil? Jamen, det ved jeg heller ikke. Altså, der må I simpelthen have fat i formanden og, og bestyrelsen. Og altså, det bliver selvfølgelig meget, meget svært <laughs> at finde vedkommende. Fint, kan... Ja, det er klart. Ja, det, det bliver ikke nemt. Ej, det gør du, det ikke. Hvad skal du selv lave? Jeg skal i bestyrelser, altså jeg er allerede nogen, og, og, og så skal jeg forhåbentlig have lidt flere, og så have et lidt mere fleksibelt liv. Jeg ved ikke, hvordan det føles, jeg har arbejdet, siden jeg var 19, så det må jeg jo se, om jeg kan finde ud af, min mand er skræksladen med tanken. Held og lykke med det. Marit Eldrup, tusind tak, fordi du kom ind og fortalte lidt om din tid på TV2. Selv tak. Du lytter til Radio 24 -7.